Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 31. török félkezés adását halljátok. Ezt most nem magyarázzuk meg. Hatásszünet. És akkor vágjuk is bele a hírekbe. Annál mert ezt nekem kellettem legkartintben itt a legelsőt. Egy jó hosszú cikk jelent meg nagyjából egy héttel ezelőtt a literán arról, hogy a Publishing Perspectives nevezetű könyvipari labban hosszasan laudálják a kelet-európai krimit, amelyat most megkódítja a nyugatot. Hát ebből Magyarországból a jó kis kondolgiumosokat emlegetik, de mondanak itt még nagyon izgalmas olvasni valókat. Például egy Marek Karevsky nevezető legyet, illetve illetve van egy ukrán, most a kievították is ukrán. Uh, Andrej Kurkov, akit azt hiszem, szintén nem fordítottak mi maga gyarra. és igen uh, és jókat írnak én kellem, mert európai kémiknek tűnnek az alapján, amit mond a cikk. Továbbá itt az idő lenni Kondol -Gilmosa. Igen, nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ebből lesz -e valami, mert egymás között ugye már így a podcastban megbeszéltük, hogy, hogy a, a második rész ennek a, a Budapest sorozatnak jobb sokkal, mint a Budapest Noir, és kíváncsi vagyok, hogy hogy lesz -e olyan sikeres, hogy, hogy a második is megjelenjen? Amazonon most három darab csillaga van. Nem, öt darab csillaga van, három darab review-val. Lehet, hogy én is rácsillagozok a amerikai kontóval. hogy És Azt is maga Henry Thomasi, aki nem tudom, hogy alig várja, hogy megjelen a Aha, Király. De az érdekes, le hogy itt lehet, hogy ezt is ilyen egy dolláros akciós izébe kéne nyomni, és akkor... Az egy pici dagasztó, hogy az Amazon bestseller listáján a 103.973. helyet foglalja éppen el. Igen, igen be... sajnos az még a long tail -nek a végén van. <gül> igen, de nem lehet mindenki a Susan Foytta. Collins, Hunger Games 2, ami az első ebben... Hunger tele van a topis, jó Isten! De mennyi ideje? Nagyon hosszú ideje. Most jön ki a film március első felében, itt van, és meg nemzetközileg is, és most azért ez a pörgés egyébként. Az az hogy rajta van az első kötet, a második kötet, a harmadik kötet, a gyűjteményes trilógia boxset. és akkor még csak a hatodiknál vagyunk. Többet már nem lehet róla írni egyébként, szerencsére. Úgy tűnik, hogy itt később elfogy a Hunger Games, nincsen külön paperback vagy valami. Ne, yeah, a, ez a Stieg Larsson trilógia, ami így dominálta ezeket a listákat. Nem is értem, hogy hogy van ez, hogy Te, Ami megvan támogatva Hollywooddal is, Mi megvan támogatva még Hollywooddal is, ez persze, hogy örög. Azért ezt ne felejtsük el, hogy nem rég jött ki a film is. Igen, igen. Aztán vannak olyanok, akik az alapján vesznek könyvet, hogy milyen filmek vannak ki, meg vannak olyanok, akik videójátékok alapján mi? Na igen, hát ez szörnyű a -dik, 39. -dik helyen találtam még egy Hunger Games az első kötet még egyszer rajta van a top listán hát, hát a darúságokkor az, az, hogy Budapest Noir filmet kell csinálnunk hogy legyen ebből valami és persze Hollywoodi filmet tehát. kit képzeljétek el főszereplőnek? ötlőnek? ki lenne a gondolat. szerintem ne, nem így kell gondolkodni egyedül most Brad Pitt aki ilyen mindenre bevethető filmstár nem? tehát aki ilyen húzós férfi név de most már nem nagyot legyen kell a kell szeretni? Kar. Hogy? Bocsánat, egy hát, kell, hát én azt mondom, hogy most már kell szeretni. Nem, őnek ja. most nem, nem is nevezték ezt a perverse filmjét egy Oscarra, tehát. Jó, hát, oszkár. Nem akkor a sikernek. Egyébként azt mondtunk, hogy miért négy hangunk van. Nem. Nem. a kulba? Én csak meglapultam mondja. a sorokban. Ádám konferált föl a vendéget. Hát akkor vendégünk van, ezt nem is mondtuk, de a negyedik hangból ki lehetett találni. Nemes, pici lézé, könyvtáros testvér, magyar beteg Dániel, aki a szerzőknek I az -e a... Igen, I az Védó, aki a szerzőknek a legdurebb rémámaiban szokott előjönni, és vagy a könyvesmagazinban, könyves blogra ír róluk valamit. Ez így ebben a formában egészen nem igaz, a vitriol csak tanulom, illetve csak hobbi ez az egész. Egyébként, ha már megelmítetted, jövő héten jön ki a következő könyves magazin, és lesznek benne zombik. Mm. És azt lehet tudni, hogy hol lehet majd megszerezni? Vagy ne feszegessek ilyen kérdéseket? Nem tudom, de megígérem, hogy mire összeállítod a bejegyzést a hármas könyveléshez és a Koloma szerkesztőt. Mm. Azt hiszem, hogy két órán belül lesz, most ilyen izé, futó, futó rakjuk össze a dolgokat. Képtelen leszek az elektronikus internethez folyamodni és levelelő. Na Egyébként a Robán is van, van, még, van, még, van még azért, csak úgy. Ézé ellenvélemény a Bret Pittel szembesül, akkor ki legyen, ki legyen itt a főhőszünk? Mi mondom, az hogy srácok, itt mindig összevernek a, a metros filmben. Illene tudni a nevét, tudom, most nagyon égek, de hát Istenkén amíg Denzel washington tudnám elképzelni. Ilyen entelektű. Hát, Exotikus. Jó van. Elég noir, nagyon. jó. A fidőskolában játszott a Jackson. Szerintem nem, nem vagy Morgan érzi, Freeman. Nem azt kérdése, hogy származás, hanem, hogy mennyire tudja hozni a karaktert. Igen. Ez El... megérne egy egy kávé mellett ott a Ferenciek terén Morgan Freeman elmereng az, hogy meghalt gömbös. Én minden nap elmennék megnézni. Én is. Ez olyan kicsit a énanyánkra üt. Igen. Igen. Ott is volt egy egyáltalán Csínen. Csínen. Már... A hírblogban a következő sor, azt én írtam bele, és az valójában nem is hír, csak emlékeztetni akartam magam, hogy emlékeztessem a hallgatókat, akik így itunes keres, keresztül töltik le a, a podcastunkat, hogy időnként az iTunes boltba így csillagozzanak meg, legalább 5 csillaggal bennünket, meg írjanak valami kedves megjegyzés, mert úgy működik így az ajánló algoritmus az iTunes-ban is, hogy számítanak a letöltések is, de van valami ereje annak, hogyha, hogyha így csillagoznak, meg kommentelnek pozitívan az emberek, úgyhogy kedves hallgatóság, klik. Nagy szemekkel nézünk. Léjtsé, Különben lelőnek a jövő Nem, nem héten kis Igen, épp azt mondom, lelőnek bennünket a jövő héten, hogyha nem csilagoznak az emberek. Gabi, viszont akkor a tiéd a következő hír. Itt közben okay, átszerkesztette az Ádám. Igen, igazából ez nem is hír, hanem egy cikk ajánló, az Európa kiadó főszerkesztő és fordító, ilyen nagy volt, egy interjú kötve oldalán, és, és egyszerűen ajánlom a cikket, mert nagyon érdekes, tök jó könyveket fordít a fickó. És, főleg és... oroszról, ugye? Orosz, oroszról is, de Eliszt is fordította, és épp most éppen belekezdtem, bár én nem igazán vagyok a rajongója, de ilyen jó össze, összecsengés volt, hogy éppen vele van cikk, és igazából egy, volt egy-két érdekes téma a, a fordítás kapcsán, illetve a magyar irodalom tehát a magyar országi kiadások kapcsán, amik inkább csak ezeket akartam feldobni, hát ha van nektek is véleményetek erről, például a lábjegyzetelés, amelyet ő abszolút elvett. Tehát szerinte a lábjegyzet az az el elcseszett fordítás <gül> jele, <gül> ami hát nehéz, nehéz belegondolni, és, és, és aztán hogy ez a fordítás, tém a később is előjön, és hogyha ér, akkor én most ezt előre veszem, mert hogy volt egy másik fordításos cikka a héten, ami ami nem tudom, Ádám szerint kisebb ö, ö, hullámot vetett, mint amennyit megérdemel. Ez pedig a Soháranikó féle műfordítói ö, kritizálás. Ti olvastátok ezt? mert azt mondom, hogy Dani olvasta, és Ádám is, talán. Akkor csak én nem, én képviselem azt Aha. a közönséget, aki nem olvasta. Röviden ha, ezt én... foglom, olyan emberek, akik terürecset uh, magyar hangjéként felsültek, kritizálják egymást. Mm. Ezek némi kandidátus, másik része nem. Uh -huh. Én igazából végigolvastam utána ezt a cikket, mert belekezdtem, és, és tehát kiemelni számomra egy könyvből el, elírásokat, mit tudom én, 8 nyolcat, az, az um, tehát én nekem az nem elég, mint a vétel. Ez az egyik, másik, meg az, hogy, hogy honnan tudom, hogy ki a jó fordító, meg ki nem azon túl, hogy, hogy szépen sájmesen siklik a szöveg, és megfelelő a köz, megfelelő. Tehát egységes Egy egységes teri forog a Szíriában. Úgyhogy... <gül> Igen, előtte, előtte kezdni esni. Az De... Azért azt tegyük hozzá, ami, hogy Dr. Sohár szövegeiben az a szörnyű rendkívül sokszor, hogy érezni az angol mondatot a magyar mögött. És egyszerűen látszik, hogy szóról-szóra van összerakva. google Otor... <gül> de Még sokkal az a fordító nagyon hisz abban, hogy a, az ilyen visszatérő mondatokat meg a hasonlókat, amiket amik, amik szerzőnek a stílusát a gyerek, és amiket gyakori, azt ilyen gépi fordító programokkal, vagy támogató szoftverekkel lehet visszaadni. Ebből többször Aha. volt vita, hogy ezt, ezt lehet-e használni szépjeladalomban, vagy sem, ő a pró képviseli, úgy tudom. Aha. És az a kérdés, hogy az, akit a Control oldal viszont nem, amiket beidézett, ott volt egy-két fordításiba, és hogyha most teljesen objektíven és, és minden elő ismeret nélkül nézem, akkor hú, hát ezek tényleg csúnya elcsaszések. De ez, ez bármikor lehet találni egy ilyen szövegben, vagy igazza van attól függetlenül, hogy őnek is nincs igaza saját magát illetően, vagy, tehát én, igaz, ha az ember laikus, akkor csak tévejek ebben, ebben a harcban, mert nem, nincs Igen, meg rész, az a... és teljesen igaz, hogy csúnya tévedések. Én egy jó ideig éltem abból, hogy filmeket fordítok, és nem egyszer keltem úgy fel, leültem reggel a gépelést, és néztem, hogy mi az, az életet írtam én a tegnap fél nyolckor este, hogy hogy lehet ilyen értelmetlen elmebetegségeket egyszerűen képi papírra vetni, előfordul, többször át kell nézni akármilyen profilat gyakorlott is az ember, ez szerintem főleg a lektorálás hiánya. Az ember fárad. És azért annyira jól nem fizetik meg a fordítást, hogy ne siessen vele. Na igen, ez volt a tévedés, ez tény. Aha. Tehát, hogy utána lehúzta az egész könyvkiadást, tehát hogy ennyire nincs megfizetve itt a, a fordítás, meg stb. stb. Tehát azt gondolom, hogy ebben gondolom igaza van. Tehát tényleg kicsit elhanyagolt. Főleg, hogyha, hogyha nem a, nem a klasszik szépirodalomról van szó. Rézben szerintem igaza van. Tehát vannak pontok, ahol, ahol tényleg kiállóan szerencsétlen megoldások, valóban szerencsétlen megoldások, vagy fél, Vannak itt olyan részek, amiket nem értek, hogy miért, miért, miért uh, kifogással. Ez a kermétnek a bregi fordítása, hát így van magyarulna. Egyébként nagyon stílszerű, hogy ezt mondod, mert úgy hallom, hogy alacsony a sávszélességed, is ilyen Békás hangod van neked is. Ő azt hittem, hogy a sténokon. Nem, ez az Ádám. Aha. Mindjárt, mindjárt mire? Az a, a rá mire. Az a film ráír. <gül> az a film rájér. A minden kapcsolva. <gül> Aha. Semmi nem es, es, eszik sávszéleséget szinte de termeli a számítógépem. <gül> Aha, <gül> Aha többet termel, mint annyit, hogy gyűlik ott fel, mint egy felgyűlt Ez egy nagy kelme viszont. És jó, jó is lett. Aha. Egyébként rám meg megvan a 13 megabitem lefelé, meg az 5 felfelé, úgyhogy nem mindegy, lényegtelen. Amit akartam viszont mondani, hogy, hogy másrészt meg fűződnek ilyen nagyon klasszikus elbaszások is kis Soháranikó nevéhez. Amit mindenki mindig emleget, aki őt nem szereti, vagyok, azt a könyvet, az a hogy is volt? Úra nagyapó, ami a Grandfather Clockból lett valahogyan. Ja, és az az ilyen nagy, nagy óra, ami igen, az álló óra. Igen. Egyébként abban az előző cikkben, amit a Gabi mondott, a, hogy hívják, az Európa kiadós? Nagy, nagy Igen, ott is vannak ilyen jó példák, hogy a, mivel még azok a dolgok 70-es, 60-as években számukra nem voltak elérhetők, meg ismertek, amit mondjuk abban a Keruak könyve voltak, volt ilyen félrefordítás, hogy a, a dobozós sör helyett konzervsört írtak. Igen, igen egyéb... jó szó. Igen, nem, egyébként tetszik, igen, tetszik, igen, tetszik nekem is. <laughs> De Most ilyen volt itt Aha. Nekem az így hozzárakott. Akkor, amikor olvastam az után, addigra már, már volt dobozos az országban, meg Há. dobozos fanta. Igaz, hogy a radiátor fölé, meg a polcokra pakoltak az üres dobozokat az emberek, de volt. És... Nem kell beszólni le... az ilyen embereket, azt tegyük Jó, <laughs> jó. évesek Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nekem Mago is rémlik valami. beszélünk. <laughs> <laughs> igen. Ednél mások, persze a nappali szekrény sornak a tetején, a külföldi soros dobozoknál, no, de mindegy. Hát, ne féltessük, hogy hogy lehet összegyűjteni minél több pontot ebből, de a lény lényeg az, hogy adott hozzá. Tehát lehetett tudni, de pont ez a távolság, ez így, ez így jól megteremtette, mennyire más világ volt. Ja, és akkor ezt a vasútos témát is mondhatod. Ja, igen, igen, igen. Hát egy, egy blogpost, amit be kéne majd illeszteni a mi blogposztunkba, mert ha jól tudom, ez a Fiatal Írók uh, Szövetsége, a Fiz uh, próbált kampányolni az 1% és hát uh, egy kicsit aggályos plakáttal készültek. az szöveg, hogy több-egy százalék több élő fiatal író és egy, egy vonat és vasút is én szerepel rajta, és aztán jött a témáezgatás, hogy akkor ez most egy morbid viccelődés József Attilával, vagy egy komoly ráirányítás a fénybe irányítás ennek, hogy ez mennyire fontos téma, de leszették ezt a plakátot. Tehát az a kérdés, hogy most ez tényleg necces, vagy pedig... Nekem, nekem erről az a véleményem, hogy a Facebookon ezek a kutyás képek, ezek így az ingerküszöböt így túlságosan fölvitték, és most már ilyen nagyon sokkoló dolgokat kell. Teljesen egyetértek. Pisztoly, vanat, ablak, amiben még egyensúlyozik éppen az íróval. Utolsó kéziratát lengetve, amit nem vet meg senki. Ilyen, olvasatlan olvasatlaníróból mindig van viszonylag kompányzati felesleg egy legyen legyen. Legyen. De valóban ízléstelen, nem maga a reklám. Hát, nem tudom, nem tudom. Tehát igazából. Én most elolvastam egy könyvet, amit majd a jövő heti podcastban szerettem el betenni, ami konkrétan Moritz Zsigmond egy életszakaszáról, az utolsó szakaszáról szól, és én olvasgattam kritikákat, amelyek rendkívül szépen beszéltek róla, valamint kommenteket, akik teljesen fel voltak hogy Meggyalázták meg az író emlékét, stb. stb. És az, hogy tényleg meg lehet gyelezni egy emlékét azzal, hogyha kicsit naturalisztikusabb, vagy realisztikusabb módon bemutatott, hogy volt szexuális élete, vagy tehát, hogy átlag emberként is üzemelt, vagy sem. Vagy tehát egy kérdezzel... kampány során mindenképp ízdéstelen, nem? Tehát ez most nem egy art dolog volt ott, hanem pénzgyűjtésre, marketinganyag. Hát igen. Lehet, hogy az én inkább köszönöm. A... A... A... A valamilyen módon Igen, ha vicc, akkor ízdéstelen, de ha nem, akkor viszont nem tudom. Szerintem fontos, hogyha vicceltek vele, akkor kicsit béna, ha nem, akkor nagyon égő, hogy ezt sikerült összehozni. Viszont sikeres, mert itt van, eljutottak hozzánk is. De nem adunk egy százalékot, tehát így jártak. Ki tudja, hány a hallgatóságban. Nem fogjuk belinkelni ezt a cikket, és Jó. <gül> Dani, viszont akkor te jössz a következővel. É, igen, hát csak egy apró rövid hír, hogy az Amazon berendelt 3 millió színes touch-eink kijelzőt, úgyhogy valószínűleg jön majd egy újabb Kindle, inkább előbb, mint utóbb, ha már szállítják is nekik. És aki szereti a képes könyveket, és hiányzott neki a Kindle-ről, akkor ez örülhet. Múltkor beszéltünk az oszkáros dolgokról, vagy egyel előbb, nem is tudom már. Akkor volt ez a Extremely Close and Incredible Loud, Incredibly Loud című könyv, amit Ádámmal mind a ketten, azt hiszem Amazonon vettünk meg. És akkor pont képek is voltak stratégiai pozíciókba elhelyezve a könyvbe, és ott például a színek hiány az zavaró volt, de mondjuk ez a száz könyvből egy, ahol számít. Igen, de hát maga a könyv sem volt jó. Megértem, valamit. Szóval megszugnám, hogy a film sem. Ebbe belenyugszom a könyvet, miután megbeszéltük azt, hogy később sem lesz jobb, úgy tettem le, hogy volt nézni. Ezért... az Amazon őszengel, az meg tovább. Igen, igen. Ennyi a lényeg talán az egészben. Hát kell valahogy versenyben lenni. Látszik, hogy, hogy így Párhuzamosan megy a verseny, hogy, hogy van a társképernyős ilyen tablet-szerű élmény, ugye az Amazon uh, Fire. Fire, igen, Kindle Fire eszközzel, meg még mindig viszik tovább ezt az énket inket és azért azt jól látni, hogy itt is próbálkoznak valami újat mindig hozzáadni, hogy alakul ez a technológia. Csak nem hidegben is. De Igen, egyébként így végül nem, nem mertem kipróbálni, hogy hogy van ez, mikor múltkor beszéltünk róla. Talán a Kaliforniában nincsen hideg, ennyire egyszerű. <gül> Őbetű sincsen, ez nagyon sok helyen látszik az interneten. Kalifornia. <gül> <gül> Jó, van ki a következő? Én visszahozom az egyik kedvenc téma, amit mindig szó van a podcastban, és a jelenségnek az ütemén tartjuk a hüvelykujjunkat. Ez pedig a csíklit. Oh. Mert... Mindig te vezed ezeket a cikkeket. De baleszt. Nem, én, én voltam nem a szakértő jött. eddig. Uh, szóval, so frém van, mert a New York times -like a book review uh, elékletében, mindegy is, vagy labban, uh, azt találták mondani a Di című, az első házasságról valami ilyesmi volt rá szó, hogy a The First Marriage-ről szóló könyvről azt a mondani, hogy kritikus, hogy ez ilyen chick non-fiction, és ezen minden hihetetlen módon felcsattant, mert már megint azt feltételezték, hogy a házasságról csak a nők akarnak olvasni, és egyébként is ez olyan, mint a West Wing, csak az Obamákról szól, és amúgy is szexista kurvanyát annak kicsinálta. És nagyon hosszasan több oldalon, több magazinon keresztül, meg Twitteren, meg mindenhol megy a vita, hogy, hogy miért volt rendkívül rossz ez, és, és hogyan határolódjon el magától a szerzője. Egyébként tényleg ugye úgy volt megfogalmazva, hogy, hogy a könyv ugye szólhatott volna a, a politikai karrierről, meg mit tudom én, de hogy a fókusz tényleg a kapcsolaton volt, és azért azt nem hatalmas túlzás, egy túlnyomó részt. Nők vásárolják azokat a könyveket, aminek a fókusz a kapcsolatokon van, és nem Esetleg a cselekményen vagy? Nagyon általánosítok? Én nem tartom a ezt voltál. a különbözőtől valónak a feltételezést. Mi erre a kék harisnya nézett, Gabi? Készületette. Vagy más mert volna megvenni az nem, ö, ö, csak... Csak kikapcsoltam a mikrofont, és úgy kezdtem el beszélni, de nem is baj, azok olyan feleséges szavak voltak. Szóval az az igazság, hogy a nekem, véleményét nem tudom, a sajátom az, hogy, hogy nem igazán vonzott az az irodalom, amit csak a kapcsolatokról szól, vagy a fene tudja. Nem tudom, hogy van-e ilyen típus, amit bejön. Tehát szerintem. Nincs ilyen szabály. Csak talán az van, hogy a nők mondják azt, hogy ugye a nőknek több ideje van olvasni, vagy többet olvasnak, és egyszerűen jobban megengedik maguknak, hogy, hogy, hogy ne, ne akciódús legyen az, amikor valamit olvasnak akkor. De nem tudom, ez egy ilyen mondva csinál dolog. Aha. Szerintem, Szerintem most gondoljunk az az vele, hogy mondjuk lenne Duck Holiday életéről és kapcsolatairől egy könyv, azért az az az az ezt a könyvet valószínűleg inkább tényleg nők vásárolják, ezen aki kiakad. Jó, hát akkor mérjük az Amazonon ezentúl, hogy mért meg vásárlás. Azt mondom, hogy tök kizik, lenne. Biztos mérik. Uh -huh. csak mondani, mert botrány lenne belőle. Uh -huh. Például az ilyen mesztelen mellő, háttérben skótvárt típusú regényeknél érdekel 90% férfi vásárlás. A is labdát várt. Hát de már mennyi szexista vagy. De De én ezzel tisztában vagyok. Erzár. is a Tudom, milyen piszok nehéz egy ilyen kovácsoltast és annyira élesebb lenni, hogy ne lehessen a melledet. Csupa szenvedés a férfi élete. Meges nincs rajtan Semmit el nem ront. Esetleg fagyott heringet csinálják. Egyébként az a másik fel ennek a Obama-sz könyvnek, hogy Valójában mennyire lehet hiteles jelenlegi elnök házasságáról szóló könyv, nem? Tehát nyilvánvalóan megkérdőjezni már eleve a hitelességét, és biztos, hogy nem, nem keresném meg, olvasnám ezt a könyvet. Na, jó van. Miközben kerestem itt uh, Mesztelem Melőskót, felföldeset, nem találtam, csak káubajos akciós. Uh, Szembélt egy izgalmas könyv, ami Európában nem akciós, hogyha nem fogom megvenni viszont a most nagyon népszerű és minden hírek összeállításban megemlítendő George R.R. Martinnak a, a nem a iszonyatosan hosszú ajtókitámasztós fantazisorozatát adták ki, hogy abból újabb könyvetet, mert abból ugye nem jön egy darabig, hanem volt neki egy ilyen oszt, megosztott világ, amire többen dolgoztak, az a cím, Wild Cards, és ebből jött ki most e könyv egyébként, és valamilyen szuperemberek a második élek szintű dolog. Már is megkívántam, de nem a kapcsolataikról szól, ugye? Hanem a kapcsolatukról. <gül> hogyan, hogyan, hogyan tudja az X kinyírni Hitlert nyilván? Határeset. Hmm. 1980-tól olvastam egy-két szifi elbeszélés, és nagyon jó volt. Nem volt annyira túl meg túl lirva, mint a dala Ebbe egy kicsit zombi témát belekevernek, és akkor tökéletes lesz. Hát, mert, mint tudjuk, a zombi az új bántúr, az <gül> Fülig ér a Joker. természetesen. <gül> a Joker. <gül> hát, Képregénynek képregény egyébként, passzol. Na no, hát úgy gondoltam, hogy ott már mindegy, erre. Hogy oszlik, oszlik, hogy oszlik el a -e mosaj az arcán. Téhed a következő, ez a jó kis olvasatlan könyves hír. jó igen, amelyet igazából jó, hálás vita téma a de mert hogy arról van szó, hogy a, a, a Centrális Galériában lesz egy keltes április 22-ig, a Halott Könyvtár könyvek óvásátul, ez a téma, és az a lényeg, hogy 45 és 89 között kiadott, magyar, magyar nyelven kiadott ö, általános érdeklődésre számottartó könyvekből válogattak 5000 olyat, amit 1989 óta senki nem kölcsönzött ki. ennyi És ezek a... Ez annyira menő, és... kinteljön. Biztos, hogy nézzük. Igazából azt mondják könyster könyvtár installáció. Installáció szóval már minden át lehet hirtelen alakítani művészeté, legyen az bármi, de, de is, tehát én rácúfantam, mert egyrészt ez nagyon érdekel, hogy mik azok a könyvek, ami, ami senki. Nem volt ízelítő? Annyira hát itt van egy vagyok. kép. És volt és volt nézem, milyen felülnézeti mert... polc. Egen. Meg kell egyébként kiállni az installáció az, az a performance, amihez kell termetbérelni? Igen, de... Instalált jó az, az a performance, amiben senki nem csinál semmit, és van benne polc. És ragasztót használnak. Aha, hát valami van, de az ember nem mozog benne a ő is tesz benne. Hát csak a benne. pont az a lényeg, hogy nem mozdul. És láttam olyan performanszot, amiben használtak ragasztót, de azt hiszem semmilyen művészi értéket nem képviselt. Aha. Sőt, fájt is nekik. De Aha. erről bővebbet nem mesélek, Aha. Már egyébként is sikerült elképzelnünk az összes létszámpermutációját. <gül> Tényleg gusztusom. Az, az a legjobb performance egyébként, amiben még neked is részt kell venni. Nekem volt ilyen élményem valami londoni kiállításon voltam, valami a, a mozgás és a művészet dolog, és akkor egy volt, volt a performance másik tagja, a szakember, és akkor egy ilyen gumi, nem is tudom, valami ilyen gumi övet kellett fölvenni, mind a kettőben benne, a kettőben benne voltunk, és egy hátra kellett dőlni, és ugye ellen tartott mások, és akkor ez valami biztos, hogy a bizalomról mondott valamit. Ez a performance per installáció. Aha, gyönyörű. De végül is, hogyha itt viszont a könyveknél, ha bemész és kinyithatod a könyveket, akkor az installáció rögtön megelevenedik, és performance-el fog válni. Mert azt, azt olvasják, hogy. Majd azt olvasom, hogy kézbe vehetik a könyveket. Viszont akkor eddig is rontod az installációt, mert olvasott könyvé válik. Hát ha csak nem Nellém. szavaz belőle valami, én pedig csak nincs összelek, azt azt vagy az vagy egy Egyetlen Bár, hát. címszín, annyira hogy mi lehet ebbe. Majd rajzolhasz bele bukárt zsírkétával. Jaj, ott a helyünk, komolyan. Hát, tényleg tetszik az ötleted, hogy ez annyira jól ráfókuszál arra, hogy, hogy most ezek a könyvek, hogy is vannak a világban, meg mi az, aminek nincs, nincs olvasója, gazdátlanok, meg csak így gazdátlan adatok. Ebben volt egy ilyen magyar. Tehát íródom, megy és meglátja a saját könyvét, vagy mikor a sorozatát. <gül> Aha. Ez, ez még ebben a formában kínos egy kicsit, igen. Szóval volt egyébként egy nagy flém valamikor egy éve a, a magyar könyvtársokkal listáján, amikor az egyikén ilyen könyvtár közeli könyvtáros szakember, aki nem könyvtárban dolgozik, tehát áruló, az nyilatkozott egy olyat, hogy hát nagyon sok könyv porosodik, és nem vette ki senki ezer éve. Ezt most itt be is mutatják nekünk, és akkor nagyon leugatták, hogy, hogy hát de hogy lehet ennyire áruló, és hogyan mondhatja el ezt, és... És az archiválás célja van ott, majd a, a jövő generációkban volt ott minden, hát, Aha, Persze, A művészek nem mondták egyébként, de azt is támogatja egyébként, hogyha nem olvasnak emberek könyveket, viszont elrakjuk őket. Azt mondták, hogy és az illata, és amikor rengeteg könyvnek az a finom illata. Aki 80 óta érlelt Lenin összesnek az illata, azért tényleg... pont amikor kimondtad, nekem is az jutott eszembe, <gül> hogy ilyen Lenin, meg Stalin <gül> meg ilyeneket lehet majd ott találni. Nem, de azt azért olvastam fel ezt, hogy magyar, magyar. általános érdeklődésre számot tartó könyvek szerepelnek. Tehát azt gondolom olyasmik, ami, ami, tehát a Lenin, azt senkit nem érdekel, ki kellett adni. Jó, lehet, hogy valakit érdekel, de nyilván sokkal kevesebbet, mint amennyit kiadtak. Mm. De ugyanezzel szembesülök például a könyvudvarban, vagy az ilyen 500 forintos könyvek, most van egy ilyen szemét csapda a nyugat ahol már sikerült több könyvet vennem, hogy, hogy azok a könyvek miért nem fogytak? Tehát tök jó könyvek vannak ott. Tehát valahol egyszerűen valahogy a gazdáját nem találta meg egy csomó könyv, nem. Nézz az korábban is mondtam, hogy több általam ajánlott ilyen ó, de jó, krimi, olvassuk el, nagyon izgalmas lesz típusú könyvénél találtam meg az hogy volt egy korábban, mit tudom, 2005-ben egy magyar kiadása, és most 500 forintért lehet megvenni Ponyváról. Aha. Itt olyanokat ír, hogy uh, műszaki, mezőgazdasági munka, ifjúsági, művészeti könyveken át széprodalomig. Mm. Nagyon jól lenne látni ebből a listát, hogy mi is minél... Na, majd jelentünk, mikor megnyílik, megnyílik, Már... helyi bejelentkezés. Szíves. Azt nézem, hogy az, hogy mikor mikor nyit. február 28-án, jövőt ked. Na, meg kitalálom. Meddig lesz ez? Uh, április 22 és és van nyitva nekem, lehet, hogy a kedd az be is fél, én el is nézek oda. Mert a, a, ott nem messze el meg, meg a villamos, amivel járok. Jó, hát ha más és... nem, akkor majd, majd fölhívunk, és rögzítjük a, az élményt. Jó, oké, okay, majd irányítsatok etószámok alapján, kimért te területről akar a fotókat. Okay. Szeretném Bölöni Farkas Sándor napot Oké. Oké. Ádám, a tiéd a könyvtári CSI téma itt. Igen, amire hát később eljött a víz, a nem később, mert a BBC is később, a ami a február téma, mi, mi nem és egyébként tipikus rádiós műfaj, mert könyvekben szereplő emberek elképzelt fejére fog szólni, mihelyet megnyitja előttem. Ezért gondolom idehoza. Egyféle meséki módszerekkel megrajzolaták a szereplőknek a szereplők fejét, akik mindenki elképzelt már, mert ilyen ismert vannak. Igen, így egy ilyen a szoftvert BBC... mutatnak is a, a videó bejátszásból a, a cikkben, és egy ilyen hát, hihetetlen gagyin kinéző szoftveret csinálják ezt, úgyhogy biztosan nagyon sok pénzbe került. Én láttam a működésben, amikor utána laptopo... laptopot voltam kénytelen venni, és közben elkezdett zenélni a bbc del a, a Robocsaru 2000 című rendőrségi dokumentum kitöltő szoftárt, az sem volt szép egyébként, ennek megfelelően gondolom drága is. És akkor mutatják meg neked, amikor valaki az éneki vagy ellopta a laptopodat, és te kihívtett a rendőröket, akik aztán kiröhögnek, hogy úgy legyen volt ott venni. Hááá. Na mindegy. Szóval de mondjad. vívódik bennem a, a mérnek meg a könyv hogy ez most kipermelő, vagy nagyon béna. Hát a végeredmény az elég vacak szerintem, szóval hogy végül olvassák a könyvet, és akkor, ahol valami jellemzőt mondanak, hogy mit tudom, én vékony az orra, vagy nagy a füle, akkor egy példát ilyen bedregendropolnak a képbe. És ez ilyen kompozitos dolog, tehát ez nem a rajzos a fej, meg arc összeállító szoftver, hanem, hanem meglévő mintákból rakják össze, és eléggé úgy néz ki, mint egy ilyen összefércelt zombi a végeredmény. Ezt akartam, az a durva ezekben a képekben, amit majd a kedves orvosok megnéznek, mert benne lesz a poszban link, hogy mindig úgy néz ki, mint hogyha a mening blackből szökött volna valami ufót rejtő emberek, legyen nagy gülű szemekkel, nagyon durva. Egyiket sem így képzeltem el. Mondjuk a 1984-es Auma, mely különösen kicsi, az van most előtte nyitva. Ő nagyon nem tud kezdeni a világgal itt, ez szomorú szemekkel ki a monitorból, és el is kell tekerni gyorsan, mert a fogok. Mr. Darcy a Bennet lányokba helyezi Petéit. És akkor már nézd meg... Gyönyörű volt! Sam spade aki egyértelműen egy cyberbank regényből lépett ki, és a mozsolát gépen az utcán. És mindegyikük hasonlít kicsit Denzel Washingtonra. Ahogy Sam Morgan blame Jó, tehát futballhuligán, hogy engedek, de más nem. Na, Dani, tied az utolsó. Utolsó, szintén egy rövidke. Ez ugye már régi hír, hogy az amerikai istenekből HBO sorozat lesz, ami akár nagyon jó is lehet. És, és az, hogy melleket látunk. Tehát valószínű. Legalább egy kard, egy dárda és, és pár halott mell az lesz benne. És, és men írja a forgatókönyvet ami azért mindenképpen jó. Ez az HBO-nak egy jó vonala, hogy mondjuk Martin-ra bízzák a trónokat, hát, hát meg elmenni az amerikai isteneket. És írja a blogján, hogy most a héten leült, és tényleg írja, és csinálja, és nagyon élvezést, nagyon sok minden lesz benne, ami a könyvekben nem, vagy csak sejtetve volt jelen. Engem nagyon érdekel, hogy milyen lesz a végeredmény. Ezeknek elég rövid az átfutás ideje, nem ezeknek a tévésorozatoknak. szól. ez most nem az lesz, hogy egy évig írja, meg egy évig forgatják. Hát, látni kéne a szerződést, mert ha fogadni kéne, akkor valószínűleg nem hozzák sokáig. Egy viszonylag vékony, hogy például a Martinhoz képest? Igen. ezzel csak egy süldő malatot lehet lejutni, nem egy örököt. A Sose Holból készült rendkívül kis költségvetésű sorozatot megpróbáltatok megnézni valaha? Nem, nem. Csak képeket láttam belőle. Én egyszer nekifutottam, a Bosfilmnek raktam be. Igen, a második részig nem jutottam el. <gül> Ez azért a bbc is galaxis útikalaut sem lehet végignézni épéssel szerintem <gül> a mégis azt mondják, a... az az... mondják arra hogy de az volt az igazi nem pedig az amerikai -20 minden. szerintem a 320 volt a kódás. <gül> <gül> igen, igen addig Akkor... jó én meg fontolgattam, hogy beszólok a doktor úra, de rájöttem, hogy a bocsak baj lesz úgyhogy lépjünk is tovább most már felőtte már fan se vagyok, bármit mondhatsz rá Kicsit megkabaszkodtam a karfában? Gabi, <gibb> inkább fussunk vele abba, hogy mit olvastam. Jó, miket olvastam. Mert... Új, én most össze is és amik... Az egyiket befejeztem, ez a hegedő angja Camilleri-tól, vagy Camilleri, nem is tudom, <gibb> hogy kell egy... Camilleri, oké. Okay. Camilleri. A csinálja, azt a gépződő. Aha, igen, igen, is csináltam is. <gibb> most... <gibb> de They always <gibb> És a montában a felügyelőnek az egyik esete, és ez például egy ilyen 500 szorintos könyv volt az aluljáróban, és abszolút csodálatos két órát szerzett, mert tényleg gyorsan végig lehet pörgetni. Nagyon-nagyon kellemes, és, és ő maga is szerepelt abban a cikben, egyszer régen bedobtam, a krimi, krimiben szereplő nyomozók, akik szeretnek enni, uh -huh és hát mondtál fel, hogy ezt gyönyörű, gyönyörű dolgokat teszik a komolyan, tehát az annyira szépen és röviden, tömören vannak megfogalmazva, hogy izé, egy kis bruschetta, ráncsepegtet olivolajat, friss paradicsom, és már te valahogy az egész én zamatos zahatos friss. A történet is nagyon-nagyon kedves, tehát ez egy ilyen minőségi, ö, nagyon karakteres ö, irodalom, krimine. elmondanám, hogy egy hideg sajtburger tettem vacsorára. A mász az útestetepén egy cipős <gül> <gül> Jó. Egyébként az 500 forint, ez pedig valami egészen pofátlan ár értem. most visszakerestem gyorsan, én vateren elvettem a sajátomat 1200 forintért. És emlékszem, hogy esőben gyalogoltam hegynek felfelé 10 km oda-vissza, hogy átvegyem. <gül> Jó, igen, az elején az ember? Még minden nagyon kitassz a két aztán már tényleg csak úgy, mint a viccben, majd feljönnek. Igen, ahogy... <gül> <gül> ja, akkor küldjék postával. Igen, kevő. Megéri az az 500 szerintet Nem, ez, a, ez az aluljárós könyves árus, ez egyébként jó kis szép szekciója van, Lettem más könyveket is ott, de az elis az könyvet, azt véletlenül a Meetup születés napon kaptam kölcsön. Ez a Glamorálma című könyve, és én nem vagyok egy elis rajongó, de azt mondta a kolléganő, fél hogy ez más, ez más, nem olyan. Meg fogok lepődni, mennyire más. És... El is kezdtem olvasni, és hát ilyen 70-80 oldalt olvastam el eddig belőle, és megdöbbentő, megvázott, hát megmondom, Egy vicces. Aha, tehát egyrészt feltételezem azt, hogy ebből vicce fognak kisülni, tehát már most is vicces az egész, ami teljesen abszurd számomra így elisztő. A másik az, hogy ilyen mindenféle neveket, márka neveket, személyneveket, celebeket, színészek, divont tervezők, rendezők, meg mindenféle uh, ilyen, Figurák a neveivel dobálozik, de mint a konfettivel, tehát hogy van olyan oldal, ahol gyakorlatilag a nevek és a közéük szúrt igék és jelzők, vagy, vagy maximum csak számnevek szerepelnek. Egy darab izé, ilyen izé, faberzsé tojás, meg két, ilyen asztal, három. Tehát így írja le a környezetet is. Hát ez legyen legyen legyen az legyen az jellemző, az amerikai pszichó is igazából így kezdődik. Ez egy, egyfajta egy az elvisznek. Aha, de valahogy én, én mondjuk az amerikai pszichot nem olvastam, de más könyveiben kevésbé, én úgy érdezem, hogy szikárabb a szövege, de nem vagyok szakértője, ezért aztán tényleg megrázó volt ez és Aztán előttől ez be fog durvulni egy figura, egy ilyen aranyi fiú, aki éli az életét, vagy legalábbis próbál evickelni ebben a New sztárvilágban, és az egész sztár díszlet, az egy ilyen úgy tűnik, hogy díszlet, de tényleg mint a csillogó frittereket dobálnak közben, amelyek csak tapos az ember miközben. Táncol, vagy valami ilyesmi, e, és ez majd valami, valami abszurd, terroristás, e, alteregós sztoriba fog torkolni, és e, kicsit úgy éreztem, hogy ez az amerikai Pelevin sztori, ugyanilyen abszurd e, nagyvilág életben valami büntény, meg misztikum fog kísülni. Nem tudom még, nem tudtam még véleményt alkotni róla ha azt de mondtad, a... hogy majd poénok lesznek ebből, nem fogod halára rejogni magad, az biztos. De nekem nagyon, nagyon nagy kedvencem volt régen a glamurámmal, többször is elolvastam, azért úgy kell közben nagy levegőket venni. Aha. A tehát amit elmondtál, az áll, de nagyon, nagyon súlyos lesz, nagyjából a könyv felétől, nekem rendszeresen le kellett rakni, tehát nem vagyok egy egészséges lelkű ember, azért ezt is tegyük <sítható> Figyelj, a jövő héten még veszély róla. Aha, az a egy, hogy az első, a megakadásnál én elkezdtem tehát Twitteren, e, fosztalgattam, és belekezdtem egy másik könyvbe, amit félbe a, a rajba, és, és az meg így pont olyan szakaszony vitát, ami ami utána hirtelen a 300 és 500. oldal között elkezdett felpörögni, és már csak 500 oldal válta. <tos> Áldom. És, hát az nem hogy mindezeket befejezem, és, de, de most félek attól, hogy a kényelem és a lustaság, Visz a víz magával és nem pedig a, a glamouréma. De, de a... jó való egy ki. jó könyvet is brózba. Fú, volt. már volt egy, már magyar regényt is, ó, tényleg ez pont a címe, de. Most szerencsére volt, volt időm olvasni. Vagy voltak időm, meg a balesetek a, a 40-es honolán inkább, azt mondom. Állások a, a megállóban, meg a hidamoson. Miért hogy fiatal író volt? Vagy... <hállt> Jó, én ezt olvastam. <hállt> Oké, Danik, következő. Nekem eléggé olvasós hetem volt. Uh, Vasárnap elmentünk a feleségemmel a múmiás kiállításra, aminek akkor volt az utolsó napja, ami egyrészt nagyon menő volt, és megint bántam, hogy nem vagyok tudós. Másrészt hazajöttem, és akkor gyorsan elolvastam per a piramisokat, és akkor tudtam kicsit gyűlölködni is, hogy a jó érák sohár baktól mit művelt ezzel a szöveggel. Ettől függetlenül jó. Szerintem a egyik legjobb, egyik legjobb koronulás sorozatban, a Lorenz Block-tól olvastam az 8 Million Waste ezt a bookline-on lőttem egy ezresért. Hát ez a hülyének is, még használtan is. Nem tudom, ismeritek-e a Matthew Scudder sorozatot? Aha. Igen. Nem? Lorenz Blok, ő a komolytalan betörő, meg a bérgyilkos, és ez is egy állandó hűse. Matthew Scudder az alkoholista, kiégett ex aki New Yorkban bóklászik, Balom baromi sablonos is tudna lenni, de te egyszerűen Tessi Hamedhez, meg ilyen emberekhez hasonlítják blokkot, hogy szinte újra értelmezte a Noir faját, Matthews Kader re És a 8 millió halál néven jelen meg magyarul, ez az első komolyabb könyv a sorozatban, talán a, talán a hatodik, amikor tényleg már fejlődik a, a detektív, és nem csak mindig ugyanaz a karakter jön föl. Igen, Matthew Scatter volt is, hogy öregszik az íróval együtt. És a legutolsó könyve már olyan 65 éves, tehát nagyjából a Love, ez korabeli nyomozó. Ö, aztán németül olvasok, mert a családom nem szeret, és vettek nekem német nyelvi könyvet. Hmm. Egy ö, olyan cégnél dolgozom, ami németet is olvas. De Mindegy, szóval a. a Dan Arieli, vagy Arieli, vagy nem tudom, hogy mondja a nevét, mert izraeli-amerikai az rác. De ha vívorián. Németre, németre fordított angol, tehát wow. ennyire szeret engem a családom. A, a Upside of Irrationality. Magyarul megjelentenek az első része, a Kiszámíthatóan Irracionális, azt ez a címe. Uh, Ádám a létszíves, mond ki egymás után háromszor, hogy behavioriális közgazdaságtan. Behaviorális. A az isten. Behaviorális. A behaviorális. A behaviorális. A behaviorális. A behaviorális. De nagyon jó pufa könyv azt magyarázgatja, hogy miért így, miért úgy döntünk adott helyzetben, milyen hatással vannánk a motiváció, hogy nem is minél nagyobb jutalmat kapunk, annál jobban teljesítünk. Ez nem igaz. Nagyon lassan haladok vele, tehát most eltök az egy nyolcadánál, mert a negyedik Dürfen Zollánél nekem mindig egy hét De... egyébként ez a How We Decide című könyv jutott eszembe, ami, uh -huh. ami pont ugyanebben a témában pörög, és nagyon-nagyon jó, és az még így ilyen könnyen olvasható is lehet, hogy ez is csak... Zona Lerer írta egyébként. Mm. Jegyzem magam. Nagyon no? jó pofá egyébként a kísérlet, amit leír, hogy pénzzel próbálnak motiválni, és ugye 21. században vagyunk, és azért outsource Indiába, mert ott lehet annyit adni embereknek, hogy már érezzék magukat motiválva, vagy fél óráig szössz mindenféle matematikai játékkal, és hirtelen megkereshetik az öt hónapi fizetésüket. Ez azért bájos. E, aztán, amikor elegem lett a németekből, akkor a, a mac én letöltöttem több száz kiló klasszikus magyar könyvet, és elolvastam ott még Gézeltől a hajnali háztatőket. E, inkább kisregény mint regény. A főhőse ugyanúgy volt benedek, mint az iskola határonnak, és egyszerűen kellemes. Az a, az a vasárnap délutáni könyv. Nem történik nem nagyon sok minden. Vagy nem úgy van leírva, hogy jelentős. Fiatalok céltalanul isznak, dohányoznak, szerelmesek, valamint kurvákkal ismerkednek. És ezeknek a lineáris kombinációi. Van benne nősülés, elhagyás. És a klasszik borongos, otlik stílusban nekem nagyon tetszett. És ahogy a Gabi szokta mondani, egy délután alatt be lehet Aha. És van belőle film is. Igen, igen, igen. Amit nem láttam. Aha, mert én ugyanisztom, hogy Csajra ami győrgy van benne, és ez annyira tipikus, ugye, hát 80 a tipikus 80-es években ilyen ivós hm. értelmiségi, aki Ádám közben be kell vallani, hogy itt a Block könyvhöz is találtunk filmet. Itt, igen, igen, igen, Oliver Stone írta a forgatókönyvet és valami Hall SB nevezetű fickó rendeztek el életembe nem haladta. viszont hát Jeff híres, híres. Bridges a Matt Scader, emiatt nagyon kapott kevés pontot kapott 5.4-et Hmm. úgyhogy ez egészen biztosan egy remek film, ami egy nagyon fiatal pofátlanul fiatal Jeff Bridgesnek a rajza néz le a VHS borítóról szerintem ez ilyeneket is buli megnézni, Mikor tudod, hogy hát ez egy, ez egy gázfilm, így nem is hallottunk róla már eleve <gül> és ilyen szar pontozás kapott, de egy ilyen unalmasabb hétvégi estén szerintem egyébként sem nagyon hiszek egyébként az IMDb-nek a pontozásában mert folyamatosan Batman filmekkel van tele az első tíz amikor amit így le, lepontoznak azért ott szokott lenni valami. Jó, az x 3-at nem szeretném megnézni minden hétvégén, ami azt hiszem az a legalsó tízben van mindig folyamatosan. Aha. Középmezőben tud tévedni. Jó van. Na én meg nagyon passzoló módon szintén Lorenz Block könyvet olvastam. Csak éppen ez nem regény, az a cím, hogy, szem, hogy After Todes, és ezt is valamilyen akciós olcsón vács, vásároltam az Amazonon pár hete. Igen, volt el. ilyen déli díja, nem? Hogy csak egy dollár. Igen, igen, Néztem adján, én is so. a és aztán láttam, hogy egy sorozat harmadik kötete, aminek az első kettőjét nem olvastam. Nem, nem, ez, ez nem az. Ez, a, ez arról szól, hogy tehát ez a blog ez hihetetlen figur, egy ilyen megélhetési író. Tehát így az első pár-tíz éve a karrierének arról szólt, hogy, hogy ilyen pornókönyveket, meg ilyen mindenféle álnéven ilyen ponyvákat írt, bér, mint a ilyen ezer dollárért, meg ilyen nagyon alacsony árakért mindenféle ponyva kiadónak. És folyton újra kiadják a könyveit, meg mindig felfedeznek ilyen kiadók, régi blok műveket, amit még érdemes begyűjteni, meg beszerezni. És volt egy ilyen e-book sorozata, valami 40 könyvet adtak ki újra, tőle, és ahhoz, írogatta, hogy ugye legyen hozzáadott érték és vásárolják az emberek utószót mindegyik könyvhez, és akkor rájött, hogy ahogy írogatta, hogy melyik könyvről milyen emléke van, meg milyen helyzetbe írta, meg milyen kompromisszumok voltak, például a címválasztással kapcsolatban, meg miért kellett bizonyos könyveket abba az irányba vinni, hogy ez legyen egy kicsit ilyen, mondjuk tegyük föl leszbikus soft, porn, mert éppen azt kérte tőle a kiadó, de azért a regény mélyén ott, ott volt valami, valami ötlet is, amit ő meg akart valósítani. De esetre nem egy üzleti érzékkel felfedezte, hogy most ha megírta ezt a 40 darab utószót, akkor miért nem adnak ki abból is egy könyvet, amit külön el lehetne adni. Nagyon ügyes. nagyon ügyes. Igen, igen, igen, igen. Hatalmas figura. Egyébként a, az az érdekes, hogy tényleg óolvashatom, hogy nem fejeztem be ezt a könyvet, de így egy-egy könyvhöz kapcsolódó utószó, tehát nem, nem gondolnátok, hogy az értéket képviselő magában, és tök jó meg lehet ismerni vele az írót, meg az életét, meg hogy milyen volt mondjuk így a 50-es, 60-as, 70-es években írogatni ezeket a könyveket, és egyébként így említettet, hogy ez a Scudder figura, ilyen öregedő, alkoholista, kiégett, és hát ez, a, az író nagyon benne van ezekben a könyvekben, neki is ilyen komoly alkohol problémái voltak, meg mindenféle vállás volt ott, meg mit tudom én. Tehát, e, igazából be is vallja, hogy, hogy az életéből, meg a személyiségéből mi, mi került be a könyvekbe. Lopni azt hiszem nem lopott egyébként. V Vicces, hogy ilyen Bért, bértolnokként viszont írt numizmatikáról könyvet, szakkönyvet meg valamilyen pszichológiai könyvhez ilyen, ilyen uh, hamis uh, esett tanulmányokat. Vannak ezek a példák, Méri és Joe, uh -huh. hogy hogyan oldották meg a házassági problémáikat, és akkor ezeket írt a bérbe. De tulajdonképpen Én akkor érten. az amerikai nem erét tisztelhetjük benne. Igen, abszolút. Csak, yeah. csak még jó könyvek is jöttek ki belőle. Na hát azért a csodálatos nagynéni az például nem volt rossz. Az jó volt, az jó. Az nem, az jó meg a azért vannak. Igen, én ez a ez az a kupola az a kis jó. azokat szerettem. Abszolút. Ja, szóval nagyon jó pofa könyv, és tök jó, hogy olcsón szereztem be, és nagyon vicces megismerni azt az írót. Aztán én is most kedvet kaptam, hogy így csak a régebbi könyveiből, úgyhogy nagyon működik a marketing tevékenység, amit itt kitalált. Azért ne felejtsük-e Woody Allen klasszikusát ide, hogy az író éve a mosodai cérulák fényében. Egy igen, igen. kiadna. És hogyha Én megnézed még... például az hogy Philip Kédik kiadások, hogy haladnak Magyarország, mert lassan azért itt járunk. Igen, igen. Nem is tudom, egy vagy két adással ezelőtt Balázs olvasta valami lehetetetes könyvet a 9.11-ről. Igen, ez a Extremely Close Ending. Igen, az igen. igen. Az az. Na és Block is írt egyet, az a címai Small Town, amiről, hát gondolkodtam rajta, hogy megveszem, mert hogy ő mégis valamennyire író, de azt írták, hogy egyrészt a könyv nem jó, másrészt még audiokönyvet, azt ő olvassat fel, és olyan borgalmas teszi az, amúgyse se jó könyvet, hogy kikapcsolták a vevők, Úgy, csak ennyi, hogy neved meg te Ádám, te maradtál itt a végére, a nagykönyvvel. Valami, valami akciós könyvt nálad is? Nem, ez sokkal jobb, ezt az öcsémnek a könyves polcáról loptam. Steve az első, azt hiszem első regénye, a The Big U című könyv, amit pusztán azért kezdtem el olvasni, hogy elmondhassam magamról, hogy a, a korai Steve azt már ismerem, mert hogy a, a Barock Cycle című három darabonként nagyjából 800 oldalas, és a, a különböző természettudományos mozgalmak indulását a nagy londai tűzvész kezdetétől tárgyaló sorozat nem vagyok hajlandó kezembe venni, most még egy pár évig, mert egyszer kétszer szemre felsültem vele, viszont kellemes kis vékony könyv volt, azt mondtam, hogy majd ezt akkor. Egyébként az a sorozat az nekem megy a dűnes sorozat mellé a nyugdíjas évekre. Hát addig meg billegő asztalt, nyekedős ny ny ny ajtót, sok mindenre jó. Az a, az a dúl, hogy a Kripton az tök jó volt, ami elindítja azt, hogy ahol elkezdődik ez a Hecker családregény. És utána viszont egy picit elszállt, és híratán vált én no, ezt leszünk majd is, és akkor majd jó lesz. Ez szerint, tényleg egy 300 oldalas legelső könyve, ráadásul az egyetemekről szól, vagy, illetve az amerikai mega, mega egyetemről, ami különböző tornyokból áll, abban különböző csapatok laknak, és, és ezek egyik sem normális. És egy gyönyörű, szép, látszik lehet, hogy fiatal, írta, nagyon szép paródiáját adja a teljes egyetemi életnek, ott vannak a az egymással versenykő és bak ellenében metert felrakó hívjúzik, akiknek külön szarjázatot írni, amikor nem lehet megmaradni mellettük a szinten. Ott vannak azok a gyanús számítógépes emberek, akiknek tovább csupan gémeteremhez és valamit csinálnak. Vannak a titkos kormányzati projektek miatt nem kirúgott életemisták, mert valahonnan kell befolyadni a pénzt, de teljesen rendezetlenül mi történik bevállók, vendégunkások, ö, olyan phd akinek junior kell felvenni, mert valamilyen módon elkeveredett a rendszerben a, az adatok, amiért újra végzik a teljes egyetemet, és, ö, és persze ott vannak ezek a, a sportoló, bulizó állatok, meg a hozzájuk való ö, rendkívül ostoba lányok, akik ö, kastély festik vagy kastélyosra festik ki a teljes szintet, mert, mert kastély a felegekben ez mennyire jó volt. csináljuk együtt lányok, pont egy ilyen jelenten vagyok túl. az első harmadánál járok, és nem látszik azt, hogy bármiféle sztori lesz benne egyszer csak. Hmm. Viszont tényleg azt a, azt a fajta bámulatos szétesést, amit egy egyetem meg, amit egy kollégium világ be tud mutatni, azt, azt így nagyjából hozza. És ez és a durvább csoportok azok még így elő sem kerültek, vagy, vagy csak látszik, hogy lesznek. Azok az emberek, akik ilyen mindenféle art performance-okat végeznek, az egyiknek már nagyon verni egy professzort egy ledobolt zongorával. Hmm. Akkor az most installáció vagy performance? Az most egy performance, ha ott hagyják a pro professzort vérezni, akkor installáció. És van még valami Stalinista diák Underground, akik már látszanak, hogy lesznek, és valamit akarnak csinálni, de még nem tudni, hogy mit. Hmm. Úgyhogy úgy, gyönyörű szép, tökéletesen hozza annak az előképjét, hogy még milyen őrültek lesznek a, a stókeresben, még az egyik lencem. És valószínűleg ennek is béna vége lesz. Igen, én nem kaptam most hirtelen nagy kedvet. Én régen volt rá, egyetem is lehet. Képzelj egy csomó, egy olyan, olyan rendszert, ami nagyon sok nem működő arrendszerből áll. Ez egy kicsit Józ horror, éve. de tökéletesen hasonlít egy bölcsészkarra. Meg a mai Skype minőségre is egyébként. Ilyenek is itt tök jól jött mindenki, kicsit tompa volt vége de Na, ez, hogy tompa volt a vége, szerintem ezzel zárjuk. Jó, és akkor kis szavajon el valamit tompától. Később, Gabi, Gabi, valami tompa. Jaj, ne! Na, keresek. Mondja, hogy ne, ne, de már keresek. mert ezt, hogy ne, ne, ez még sose jött be. Tompa, csalosok, akkor valami Oké. Okay. Összes költeménye, meg. Nagyon jó. Hú. Én Aha. Rögtön a népdalok Ez az első vers, jött jött a, a elektronikus könyvtárban. Térút eljön a tavasz, ma már a lány mind ravasz. Szembe mondja, hogy szeret, hátad meg kinemet. Hát én szerintem ez tényleg egy vég. Oké, okay, köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. szépen. Sziasztok.